Bai Aita hor bizi zen lehenengo solairuan. Aita bakarrik ez amona aitona eta aizeba begoña hor bizi ziren ez da? Bai denak etxe horretan bizi ziren, o handia da, gure etxea txikiagoa zen. izeba begoña oraindikkor bizita ez da? Bai, eta gaur izeba begoñaren etxean lo egingo dugu. Primeran bihar atari kontatuko diot.